Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er torsdag den 27. oktober, og denne morgen starter vi med den populære meta der står til at brage ned. Så skal det handle om dyre boliglån i USA. Du skal også høre om et særligt tal, der måske signalerer et skifte hos den amerikanske centralbank. Og så slutter vi af herhjemme, hvor Danske Bank onsdag fyrede en række ansatte. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Hvis du sidder derude og har aktier i Facebooks moderselskab Meta, så skal du nok forberede dig på at få lidt af en mavepuster senere i dag. For aktien står til at falde knap 20 procent, når din amerikanske børshandel åbner kl. 15.30 dansk tid. Det massive fald er sat på dagsordenen efter, at Meta sent onsdag præsenterede sit regnskab for årets tredje kvartal. Regnskabet viste blandt andet, at meta er presset på annoncepriser, da disse er faldet med 18 procent. Regnskabet kiggede også fremad mod årets fire og sidste kvartal, og her er investorerne skuffet over forventningerne til indtægterne, skriver MarketWire. Også Alphabet, som er Googles moderselskab, havde en hård dag på børsen onsdag og bragede ned med 9,6 procent. Skal man have fingrene i en ny bolig, så er det blevet markant dyrere at låne penge på grund af de stigende renter. Og det er altså i den grad også tilfældet i USA. For det mest populære boliglån i USA koster mere, end det har gjort i 21 år med en rente på 7,16 procent, det skriver Insider. Dermed er renten altså højere end herhjemme, hvor den toneangivende rente aktuelt hedder 5 procent, når man skal have et fastforrentet boliglån. Og i takt med de galopperende renter, så er antallet af låneansøgninger i USA gået baglæns og har nået samme niveau som i år 1997. Og ligesom i Danmark er der i USA tale om boliglån med 30 års vejhed. Vi bliver ved snakken om renter lidt endnu. For den amerikanske centralbank Federal Reserve har beordret det ene enorme rentehop efter det andet siden foråret, men der kan nu være en vending på vej. Det vurderer eksperter, skriver Marketware. Vurderingen kommer i kølvandet på, at spændet mellem renten på amerikanske statsobligationer med tre måneders løbetid og den 10-årige statsrente i USA onsdag er faldet ned i et negativt territorium. Og netop rentespændet, som det her tal altså hedder, er et af centralbankens foretrukne mål til at se, om der er en recession, lyder det. Federal Reserve vil helt sikkert holde øje med dette, og der er en fornemmelse i obligationsmarkedet om, at banken snart vil dreje ned for hastigheden i renteforhøjelserne og tage et skridt tilbage, vurderer Gregory Farinello, som er chef for rentehandel hos Amarivet Securities til Bloomberg News. Og en negativ rentekurve, som der altså taler om, det signalerer, at markedet kræver højere renter på kort sigt end på lang sigt, og det indikerer derfor en potentiel samtrækning af økonomien. Og Federal Reserve, altså den amerikanske centralbank, har næste rentemøde her i starten af november. Og vi slutter af med en historie fra Danmark, for landets største bank, Danske Bank, har fyre over 150 ansatte, og det sker som led i en omstrukturering, skriver Finansforbundet, som er Finansmedarbejdernes fagforening. Medarbejderne har onsdag fået opsigelsen i hånden, og flere af dem, som er gået fri af selve fyringsrunden, er blevet bedt om at flytte arbejdsområde eller ansættelsessted, som led i omstruktureringen, lyder det fra forbundet og Danske Bank bekræfter over for Finanswatch, at de har nedlagt 173 stillinger globalt. Som led i vores kontinuerlige tilpasning af organisationen har vi i dag nedlagt 173 stillinger globalt. Her er, Heraf er størstedelen i Danmark, hvor vi har flere end 10.000 medarbejdere, oplyser HR-direktør i Danske Bank, Carsten Breum, i et skriftligt svar til Finanswatch.